Willkommen zu Klatsch, dem Podcast der Facebook-Seite NBA aktuell und dem dazugehörigen Crunchtime-Blog. Mein Name ist Pascal, ich sitze hier nach wie vor alleine, für die, die es nicht mitbekommen haben. Sebastian macht halt nicht mehr bei Klatsch mit, ihr könnt gerne seine neue Facebook-Seite NBA in Zeit liken, hat glaube ich da auch einen neuen Blog, wo ihr seine Artikel lesen könnt. Macht das auf jeden Fall, ich werde das jetzt nicht jedes Mal zu Beginn eines Podcasts sagen, nur für die die am ähm, vergangenen Mittwoch, glaube ich war es, nicht eingeschaltet haben, nochmal äh, zur Erklärung, warum ich das Ganze jetzt hier noch alleine mache. Thema ist heute selbstverständlich die ähm, Conference Finals. Ähm, die stehen jetzt halt fest, glaube ich, schon seit zwei Tagen. Also ich hatte jetzt äh, gestern halt Zeit, mich äh, darauf vorzubereiten. Ich wusste gar nicht, ob ich heute einen Podcast machen sollte, dann habe ich aber mal bei Ask.fm reingeguckt und war überwältigt von eurem Support und von dem Feedback im Grunde, also mit Feedback meine ich halt, dass ihr in einer guten Anzahl halt Fragen eingeschickt, eingereicht habt. Da blieb eigentlich gar keine andere Wahl, als nochmal so einen kleinen Preview-Podcast zu machen und dann die Fragen letztendlich auch mit zu beantworten. Und von daher, ich mache jetzt einfach mal kurz ähm, die, die, die Begegnungen, versuche da auch wieder mich äh, relativ kurz zu halten, damit wir wirklich den Hauptfokus des Podcasts auf eure Fla Fragen verlagern können und dann gucken wir mal, ob ihr mit den Antworten nach wie vor einverstanden seid. Ja, beginnen tut der Podcast hier, Klatsch-Podcast, historisch im Westen. Ähm, Und da stehen jetzt im Finale die Oklahoma City Thunder gegen die San Antonio Spurs. Wie, also es ist definitiv eine Serie, die viele vor den Playoffs ähm, so fürs Conference Final halt schon vorhergesagt haben. Macht auch ähm, sportlich gesehen meiner Meinung nach äh, am meisten Sinn. Ich meine klar, äh, die Thunder haben echt harte Brocken äh, zu bekämpfen gehabt, halt mit den Memphis Grizzlies in Runde 1, mit den Los Angeles Clippers dann in Runde 2. Es waren beides definitiv auch Teams, die man getrost äh, ja, in, in einem Semifinale gegeneinander hätte antreten lassen können und der, ähm, der Sieger wäre auch noch ein würdiger Conference-Final- Teilnehmer gewesen. Ähm, das ist einfach äh, meine Meinung äh, von, den, von den Spielen, die ich da ähm, gewonnen habe in den Playoffs. Wie gesagt, Oklahoma City hat sich gegen diese sehr starken Gegner durchgesetzt. San Antonio hat es halt ähm, mit ähm, Dallas zu tun bekommen, wo sie sich sehr schwer getan haben. Und dann gegen die Portland Trailblazers haben sie äh, wieder komplett ihr Ding gemacht, waren abgezockt, haben ähm, die Spiele sehr, also in der Regel hoch gewonnen, haben einen natürlich auch äh, hergegeben. Aber wie hat Tim Duncan gesagt, niemand ist in äh, San Antonio davon ausgegangen, dass sie alle 16 Spiele in den Playoffs gewinnen. Mm. Die Season Series, und jetzt wird es interessant, die ging halt zugunsten der Oklahoma City Thunder aus und äh, das war ein Sweep. Also es ist äh, im Grunde von den vier Spielen, die man in der Regular Season gespielt hat, haben die Thunder vier Stück gewonnen. Ähm, dass das nicht unbedingt viel heißen muss, das hat man ja jetzt auch bei Miami gegen Brooklyn gesehen, aber ähm, generell äh, geht der Trend ganz klar zu Oklahoma City Denn zehn der letzten zwölf Spiele sind halt äh, zugunsten von Oklahoma City äh, letztendlich entschieden worden. Nun ist gestern ähm, etwas passiert oder etwas bekannt geworden, was natürlich äh, den Blickwinkel auf die Serie etwas ähm, verändert. Sashi Ibaka, Power Forward, äh, Defensiv, ja, wie soll man sagen, Defensiv Anker, der... Ähm, Der Thunder verletzt sich halt, ich meine, an der Wade. Das ist ja immer so eine Sache bei diesen medizinischen äh, Fachbegriffen, also eine Calf-Injury wird, so geht man äh, zumindest äh, von aus, die ganze die ganzen restlichen Playoffs verpassen. Und das ist natürlich ein herber Verlust für die, äh, für die Thunder. Da brauchen wir gar nicht äh, lange drüber reden. Denn was in der Season Series aufgefallen ist, ist halt, dass ein ähm, Spieler wie Tim Duncan der eigentlich ähm, grundsolide ist, halt überhaupt keine guten Quoten gegen die äh, Oklahoma City Thunder geworfen hat. Und Hauptgrund ist natürlich Serge Ibaka und kein, ich sage jetzt mal, Steven Adams, äh, kein äh, Kendrick Perkins. Es ist halt ähm, hauptsächlich der Verdienst eines Serge Ibakas und das ist natürlich jetzt eine Sache, ähm, wo es knifflig wird, weil ähm, natürlich machen die äh, Thunder in der Offensive ihr Ding und da auch äh, häufig ohne Ibaka, gerade auch in der Crunch-Time. Ich meine, dass Ibaka nicht ähm, komplett offensiv irrelevant ist, das ist ja auch Quatsch, aber ähm, ich meine, wir haben alle die, äh, die letzten Spiele jetzt vor Augen äh, gegen die Clippers. da ist halt ähm, Thunder, äh, ach, äh, Westbrook und äh, Durant in der Crunch-Time und ähm, die anderen stehen freundlich auf der Weak-Side rum und äh, hoffen wahrscheinlich auf den äh, Offensiv-Rebound, -re wo unter anderem ein äh, Serge Ibaka dann auch ein sehr aktiver Spieler ist. Aber ja, in der Defensive wird man ihn defensiv, äh, definitiv vermissen. Ibaka ist nicht nur ein, ein guter 1 gegen 1 Verteidiger, also da macht er eine Menge richtig, sondern ähm, ist auch ein ziemlich guter Pick and Roll Verteidiger. Das heißt, die Spurs, die eine Menge Pick and Roll auch in den ähm, Playoffs bisher gespielt haben, ein sehr ballsicheres, ein sehr effektives Team am offensiven Ende sind. Ja, die werden jetzt ähm, nicht wirklich vor eine große Herausforderung, so möchte ich mal sagen, also nicht vor eine größere Herausforderung gestellt werden bei ihrem äh, Pick and Roll, denn das dürfte jetzt eher leichter als äh, schwerer werden zu scoren. Wie Scott Brooks letztendlich darauf reagiert. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass wir äh, Kevin Durant eine Menge auf der 4 sehen werden. Und Kevin Durant macht auch in der Defensive eine Menge richtig, das ist ganz klar. Nur er ist halt schon ein anderer Spieler als äh, Sergi Ibaka. Ich glaube, das äh, müssen wir hier auch gar nicht weiter thematisieren. Das ist ähm, eigentlich relativ eindeutig. Mhm. Wo wir bei Kevin Durant sind, Kevin Durant macht äh, 26 Punkte gegen die äh, Spurs. Das ist eine Menge. Ist Aber gegen kein Team macht er weniger Punkte in der Regular Season. Und da kommt wieder ein Kawhi Leonard ins Spiel, der jetzt auch wieder in den Playoffs, wie hat äh, Coach Pops gestern gesagt, von Monat zu Monat, von Woche zu Woche wieder besser wird. Ähm, zeigt jetzt wieder, also was heißt wieder, zeigt jetzt auch im Grunde das, was viele von ihm vorher schon erwartet haben, was ja auch, ähm, das haben wir ja auch schon ein paar Mal thematisiert, nicht immer so... Ja, gerechtfertigt ist, halt weil die Spurs halt die Spurs sind und einfach ein bisschen ähm, ein bisschen eigenartig im Sinne von ähm, mit eigener äh, Sichtweise an einige Sachen rangehen halt und äh, mit eigener Taktik. Von daher die großen Stat-Explosionen gibt es halt nicht, aber man sieht dann halt auch in äh, so einer Statistik, dass Kevin Durant nicht wirklich gute Quoten schießt, nur in Anführungsstrichen 26 Punkte pro Spiel macht, dass ein Kawhi Leonard da in der Defensive eine Menge gegen KD richtig macht. Und das werden wir auch äh, in den Playoffs wieder sehen, ganz klar. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass mein persönlicher Freund, der mich jetzt aber ähm, teilweise recht häufig positiv überrascht hat, halt Russell Westbrook, dass er jetzt wieder vermehrt ähm, ja, die Last aus seinen Schultern äh, liegen möchte, weil Tony Parker ist zwar spielbereit, und so habe ich es zumindest äh, mitbekommen, aber ist äh, natürlich jetzt zumindest in Spiel 1, wird er nicht ähm, bei 100% sein. Tony Parker, kein schlechter Verteidiger, aber auch kein exzellenter Verteidiger und Russell Westbrook, der kann ja im Grunde, also es, ich, ich habe mal versucht, wirklich ähm, zu gucken, was macht Westbrook in der Offensive. Der macht einfach alles. Es ist unmöglich, ihn einzuschätzen, meiner Meinung nach. Also Er hat den Drive, er hat den Pull-Up, er, kann auch passen mittlerweile, also was heißt mittlerweile, aber er passt jetzt auch vermehrt in den Playoffs. Ähm, man weiß einfach nicht so richtig, was er jetzt, was er jetzt als nächstes macht und, ähm, da ihn irgendwie mit einem, ich sag jetzt mal, durchschnittlichen Verteidiger auf der Point-Card-Position, das ist schwierig, glaube ich dann, also, Könnte ein Vorteil für die Spurs sein, wenn halt ähm, wenn halt mal ein paar äh, Würfe nicht fallen und er wieder überdreht. Das, ist, äh, das haben wir in den Playoffs jetzt ein paar Mal gesehen. Könnte aber auch ein äh, enormer Nachteil sein und äh, Westbrook entscheidet dann letztendlich das ein oder andere Spiel für die Thunder. Dahingehend ist es halt schwer, eine Prognose abzugeben. Ähm, fällt mir wahrscheinlich ein bisschen leichter, wenn ich so die ersten beiden Spiele da mal gesehen habe und dann mal gucke, wo letztendlich Parker und äh, Westbrook stehen. Die San Antonio Spurs sollten auf jeden Fall darauf achten, dass sie das, das Tempo ein bisschen regulieren. Also äh, die Spiel, also die Thunder und die Spurs spielen zwar im Moment ähnlich schnell, aber das liegt ja dann teilweise auch an den Gegnern, zum Beispiel der Spurs. Ähm, mit ähm, Dallas und äh, Portland hatte man halt verhältnismäßig schnelle, gute Offensivteams, die halt ähm, vermehrt den eigenen Abschluss suchen und da haben sie so ein Stück weit mitgespielt, es wird dann aber gegen die ähm, Oklahoma City Thunder meiner Meinung nach ein bisschen, ein bisschen schwieriger, weil da die, ähm, die Qualitäten, ich habe die beiden Schlüsselfiguren eben angesprochen, mit Westbrook und einem Kevin Durant natürlich schon ein anderes Kaliber sind als ein alterner Dirk Nowitzki oder ein ja, noch recht junger Damien Lillard und ein Lamarcus Aldridge, der dann auch nicht mehr so ganz der Lamarcus Aldridge aus den ersten beiden Spielen gewesen wäre. Also ge äh, aus den ersten beiden Spielen gegen die Houston Rockets. Wobei, wenn er das gewesen wäre, dann wäre er jetzt wahrscheinlich ähm, ja, also es würde wahrscheinlich jetzt die Titelseiten aller Basketballmagazine magazine zieren. Und ansonsten es ist mal relativ ausgeglichen bei den Rebounds bis jetzt. Da darf man jetzt auch nicht vergessen, dass die ähm, Thunder gegen die ähm, Clippers ran mussten, ein sehr schwaches Rebound-Team, wo, wovon die Thunder womöglich auch ein Stück weit profitiert haben in den Statistiken. Und Ibaka ist halt weg, es ist halt äh, jemand, der äh, kein überragender Rebounder ist, aber ein ziemlich guter Rebounder und ähm, der Verlust ist, fehlt letztendlich jetzt an, an allen Ecken und Enden, das muss man einfach ganz klar sagen. Nun, bevor ich jetzt äh, wieder eine Viertelstunde nur über die Serie rede, ich habe jetzt äh, ein paar Sachen euch aufgezählt. Für mich ist es im Grunde wichtig, ähm, was ist mit Tony Parkers Gesundheit? Wie spielt äh, Russell Westbrook? Der Verlust von Ibaka wird nicht zu kompensieren sein. Das heißt, ähm, ein guter Trainer, äh, möchte ich jetzt mal <lacht> behaupten, der würde bestimmt da... Ähm, darauf reagieren können, weil im Grunde ähm, hat man ja auch solche Notfallpläne ja schon mal zumindest im, im Hinterköpfchen. Aber Scott Brooks, ich weiß nicht, inwiefern ich ihn als äh, guten Trainer bezeichnen würde, ähm, womöglich eher nicht. Und ähm, von daher, ich habe die Spurs vor den Playoffs im, in den Finals gesehen und äh, ich sehe die Spurs seit gestern Abend Auch in den Finals. Ich glaube aber nicht, dass es eindeutig wird. Und ich glaube, dass diese Serie mindestens über sechs Spiele gehen wird. Und wenn ich jetzt einen Tipp abgeben müsste, dann sage ich ähm, die San Antonio Spurs in sechs. Und ich freue mich tierisch auf das Matchup ähm, Leonard gegen äh, Durant. Und ähm, ja, dann wird man sehen. Zur Bank kann man natürlich jetzt auch nochmal sagen, ähm. Nur mal ein kleiner Nachtrag. Es ist kein Geheimnis, dass Oklahoma City ähm, eine, ich sag mal, sehr unregelmäßige Bankproduktion hat. Die Spurs im Grunde, ähm, bis auf die paar Spiele gegen die ähm, Mavericks eigentlich äh, immer einen recht guten Bezug zu ihren Rollenspielern hatten. Und das ist dann letztendlich auch nochmal etwas, das eher für die Spurs sprechen würde. Kommen wir in den Osten. Und da steht auch, also da, da haben wir im Grunde das Conference-Finale, was wir vor der Saison, also was viele vor der Saison vermutet haben. Miami gegen Indiana. Indiana hat sich ja in der Regular Season noch den, den Heimvorteil gesichert mit Platz 1. In der Regular Season mit Struggles hin und Struggles her und auch Miami, die teilweise nicht mit der letzten Konsequenz gespielt haben, kann man einfach mal sagen, haben sie sich aufgeteilt, die vier Spiele ist ein 2 zu 2 geworden. Und ähm, was aber interessant ist, ist halt die letzten 14 Spiele gehen auch 7, und, äh, also 7 zu 7 aus, ist auch aufgeteilt. Von daher, man sieht schon irgendwie, dass ähm, die Teams miteinander oder gegeneinander, je nachdem wie man es sehen will, Probleme haben. Und was vor allen Dingen auffällt, ist der äh, Heimvorteil. Weil es gab in diesen 14 Spielen, in den letzten 14, 12 Heimsiege. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die so bei den Pacers im Hinterkopf waren, äh, war, dass man da unbedingt sich den Heimvorteil hat sichern wollen, weil man halt womöglich Vertrauen in die, ich möchte nicht sagen Heimstärke hat, weil das, das haben sie ja nicht so wirklich in den Playoffs äh, auch gezeigt, aber äh, dass man da ähm, im Fall der Fälle Spiel 7 eher zu Hause haben möchte. Es geht auf jeden Fall um die Defensive, das ist auch kein Geheimnis. Ist, ähm, die Pacers haben jetzt auch wieder in, äh, in Ansätzen gezeigt, wozu sie defensiv in der Lage sind. Die verteidigen auch so Sachen wie das Pick and Roll eigentlich ziemlich gut. Haben halt mit Hibbert einen Ringbeschützer, der, ähm, der auch offensiv enorme Probleme machen kann. Also, das hat man ja letztes, äh, letzte Saison in den Conference Finals gesehen. Miami spielt halt gerne das Pick-and-Roll. Die Rebounds gehen natürlich zugunsten der, der, der Pacers, zumindest statistisch. Allerdings muss man da auch aufpassen, inwiefern da Miami nicht vielleicht auch mal ein paar entscheidende Rebounds sich holen kann. Denn auch das Rebound-Verhalten der Indiana Pacers, das in der Regular Season noch recht gut war, ist nicht mehr über jeden Zweifel erhaben. Wir haben es ja jetzt auch gesehen gegen die Washington Wizards, wo man glaube ich, ja, ich glaube ein Defizit von 39 Rebounds hatte, das äh, dritthöchste in der Playoff-Geschichte. Das ist natürlich äh, historisch schlecht. Nur sind die Heat nicht mehr ansatzweise so ja, groß im Frontcourt besetzt wie die ähm, Washington Wizards mit Hart und nee Die Bank, das ist, glaube ich, auch kein großes Geheimnis, ähm, ist halt schon produziert halt äh, bei den Heat besser als äh, bei den Pacers. Allen voran natürlich auch, ähm, ich habe es ja am eigenen Leib schmerzlich erfahren müssen, einen Ray Allen, der einfach immer noch da ist und der da seine Rolle kennt, diese unfassbar gut wahrnimmt. Ähm, Norris Cole, von dem ich sehr, sehr viel halte. Äh, wen haben wir da noch? Ähm, Anderson, natürlich, ähm, Jemand, der, der nochmal den Hustle von der Bank bringt, der dann auch die Rebounds äh, im Zweifel holt, der auch mal einen Wurf blocken kann. Und jemand, äh, also Michael Beasley auch noch, sollte man nicht äh, vergessen, den haben sie ja auch noch im Kader, Rashad Lewis. Greg Oden. Man hat Greg Oden ja im Grunde nur für dieses Matchup für dieses Matchup geholt mit äh, Roy Hibbert. Robert hat im äh, vergangenen Konferenzfinale, und jetzt hoffe ich, vertue ich mich nicht, weil ich die Zahlen nicht rausgeschrieben habe, ich glaube 21 Punkte, auf jeden Fall etwas über 20 Punkte im, ähm, im Schnitt gegen die Heat ähm, aufgelegt, war ein absoluter Difference-Maker für die Pacers, äh, sowohl offensiv als auch defensiv, das muss man an dieser Stelle mal sagen. Und nur für, dieses, für diesen Fall hat man halt äh, Greg Oden verpflichtet, nur für diesen Fall hat man Greg Oden zu 90% der Saison im Grunde geschont. Und jetzt gucken wir mal, ob Greg Oden bereit ist, in der, in der Zone mit, ähm, mit Tibbets äh, zu, ja, zu bang, sagt der Amerikaner jetzt glaube ich. Wobei das auf Deutsch vielleicht etwas ähm, komisch sich anhören mag. Aber ja, dafür ist Greg Oden da. Und dafür, da möchte ich jetzt auch mal sehen, was Pat Riley und ähm, Eric Spolstra da für Pläne im Grunde mit Oden geschmiedet haben. Weil, das ist jetzt auch in der äh, Serie gegen die Wizards so gewesen, dazu kommt auch noch was beim äh, NBA-Chef, also NBAchef.blogspot.de äh, online zu so halt Roy Hibbert. Roy Hibbert macht in den, ähm, in den Niederlagen gegen die Washington Wizards, und da muss ich jetzt nochmal kurz auf meinen Spickzettel gucken, den ich mir gestern geschrieben habe, er macht im Schnitt zwei Punkte, holt einen Rebound, blockt 1,5 Würfe, schießt 22,2% aus dem Feld. Bei den Siegen gegen die Washington Wizards macht ein Roy Hibbert 17,5 Punkte, 7,5 Rebounds holt er sich, blockt zweieinhalb Würfe und schießt 61,9%. Was es das jetzt sagt, ist, ganz einfach, George produziert womöglich vernünftig in der Offensive. Stevenson ist natürlich für 10 Punkte gut, ist aber jetzt auch jemand, der eher abgebaut hat, als ähm, wirklich nochmal äh, eine Schippe draufgelegt hat im Vergleich zum guten Start in die Saison. David West, ähnlich wie Roy bringt wahrscheinlich in der Defensive ähm, seine Leistung, kann aber in der Offensive auch äh, produzieren, das hat man jetzt auch ein paar Mal gesehen. Und das sind so im Grunde die Schlüsselfiguren, weil ich glaube, dass ein äh, LeBron James und ein Paul George im Grunde sich ähm, gegenseitig das Leben ein bisschen schwer machen werden, aber dennoch produzieren werden für ihr Team. Dann zählt aber. So, was kommt danach? So, da sehe ich ähm, einen Chris Bosch, den ich äh, von dem ich sehr viel halte, der auch vielleicht wieder so ein bisschen dieses Spacing bringen kann. Also, dass man da äh, Hibbert wieder versucht, aus der ähm, vom eigenen Korb wegzulocken. Das ist äh, ein nicht zu unterschätzender Faktor, wie ähm, wie man ja in der Atlanta Hawks-Serie gesehen hat. Und ähm, Chris Bosch ist meiner Meinung nach ein besserer Dreierschütze als ein Piro Antich. Ähm, Das sind für mich absolute ähm, Schlüsselmatchups dann. Also, es, es kann wirklich Bosch auch nochmal 15, 18 Punkte und gute Defense, einigermaßen gute Defense, äh, halt nach, seinem, nach seinen Möglichkeiten, gegen Roy Hilbert dann im Post leisten. Was ist mit äh, Dwayne Wade? Könnte, äh, ich meine, Stevenson hat es ja nicht mal geschafft, gegen Kai Korva ein Matchup äh, zu dominieren. Und äh, schon, schon gar nicht äh, in der Offensive gegen einen relativ äh, schwachen Verteidiger. Wade ist natürlich auch nicht mehr der Alte, aber da sehe ich natürlich ähm, schon eher noch Wade als besseren Verteidiger als Korva. und von daher ähm, weiß ich nicht, ob Stevenson da so der Faktor sein kann. Ähm, ja, und dann kommt es halt auf einen Royabert an, in der Zone. Miami hat ihn damals ähm, sehr häufig gedoppelt. Hat wenig gebracht alles, dann kam entweder wirklich der, der, der Kick-Out-Pass äh, nach draußen oder halt ähm, mit seiner Füße äh, hat er es dann irgendwie doch noch geschafft zu punkten. Da bin ich sehr gespannt drauf. Also wie gesagt, George äh, und James, auf die verlasse ich mich da vollkommen. Ähm, wobei ich da natürlich auch immer noch Vorteile für James sehe, das muss man jetzt auch äh, ganz klar sagen. Nicht unbedingt in der Defensive, aber ist halt ähm, nach wie vor ein besser Offensivspieler, das ist überhaupt keine Frage ja, und dann kommt die Bank ins Spiel, habe ich eben angesprochen, da sehe ich leichte Vorteile für Miami. Im Frontcourt natürlich, wenn alles normal läuft, für die Pacers, und dann könnte es durchaus noch eine echt spannende Serie werden. Also, ich glaube auch nicht, dass Indiana, ähm, ich gehe jetzt mal von dem, äh, von dem Fall der sieben Spiele aus, dass die konsequent gut sind, auch dass ein Roy Hilbert konsequent gut ist, ein David West konsequent gut produziert. Das glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass die Pacers zumindest noch so viel ja wahrscheinlich auch Motivation haben, dass sie da ein paar gute Spiele gegen die, ähm, gegen die Heat abliefern werden. Und wie gesagt, man, man, ich bin der Meinung, dass die Stärken der Heat in der Offensive relativ gut von den äh, von den Pacers ähm, halt weggenommen werden können. Und es wird eine wahrscheinlich eine sehr spannende Serie. Und ich würde mich auch dazu hinreißen lassen, dass ich sage, die geht sogar über sieben Spiele. Wenn sie über sieben Spiele geht, dann ist ähm, der Sieger eigentlich äh, ja. Das kann man schwierig ähm, vorhersagen. Also das ist die, die Möglichkeit, die ich sehe. Ich nehme jetzt einfach die äh, Heat in 6, einfach weil ich äh, dieses, ähm, dieses Vertrauen in LeBron, das sage ich auch des Öfteren, vielleicht auch das Vertrauen in Pat Riley, dass er da weiß, was er mit Greg, Greg Oden tut. Das Vertrauen in Spurlstra, dass er halt auf Pat Riley im Grunde hört und ähm, die sich da äh, kurz schließen und absprechen, was sie da mit dem äh, vorhandenen Material machen möchten. Und ähm, ich gehe, mit, ich gehe mit Miami in sechs, aber ich sehe da definitiv Upset-Potenzial. Ähm, Struggle hin, Struggle her. Das ist alles 3 äh, Euro ins Phrasenschwein. Es geht jetzt wieder, die Zeiger sind auf null, Geht wieder von vorne los. Und ähm, dass die Pacers noch definitiv ein elitäres Team sein können, das haben sie bewiesen. Auch in den Playoffs jetzt gegen Washington. Und ähm, ich freue mich auf die Serie. Morgen übrigens äh, wird das auch von äh, Spox übertragen, das heißt, ähm, ihr braucht nicht mal einen League Pass, um euch äh, das Ganze anzugucken. Gönnt euch das definitiv. Ja, also das waren jetzt die beiden kleinen Previews zu den Conference Finals. Ähm, wie gesagt, Spurs in 6, Heat in 6, Mark My Words, äh, ich habe... Äh, Selten ins Klo gegriffen komplett. Es war in der vergangenen Runde halt nur ähm, Indiana gegen Washington, wo ich mich zu sehr in Washington verliebt habe. Und in der ersten Runde, wo ich äh, die Rockets eigentlich relativ äh, souverän gegen die Blazers gesehen habe. Das waren so die einzigen beiden Serien, wo ich, äh, wo ich mich echt vertan habe. Also ansonsten ähm, versuche ich mal meine relativ gute, ähm, ja, Tipp, ähm, wie sagt man, meinen relativ guten Tipp-Record äh, auszubauen. Kommen wir aber jetzt zu euren Fragen, denn die, so habe ich es ja angekündigt, sollen in den Vordergrund rücken und ähm, von daher, ohne lange noch über die Playoffs reden zu wollen, beginnen wir mit Frage 1. Die erste Frage kommt heute, also wie eigentlich alle Fragen von anonymen Personen, halt via ask FM. Gordon Hayward, wohin geht die Reise für ihn? Ja, ich habe mal einen Artikel geschrieben über Gordon Hayward ist beim äh, NBA-Chef ähm, halt online unter dem Blog äh, Modern Jazz, also wenn du den mal lesen magst, äh, mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Ich glaube schon, dass er bei den, äh, bei den Jazz bleibt. Je nachdem. Also anders. Ich glaube, es ist eher die Frage, kriegt er aus irgendeiner, aus irgendeiner Ecke des Landes den Maximalvertrag? Weil dann... Müssen die Jazz halt äh, gleichziehen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass sie das tun sollten. Aber ähm, das ist so ein bisschen kontrovers. Also äh, damals, als ich da mit, äh, mit Sebastian drüber geredet habe, er hat auch gesagt, na, ja, nicht. Ähm, ja, ich, ich glaube schon, dass man es machen sollte, weil man da mit Hayward ein, ähm, ein Talent hat, einen recht jungen Spieler, der ähm, eine Menge Fähigkeiten hat. Der auch äh, gezeigt hat, äh, dass, er, dass er an seinem Spiel arbeitet und äh, sich ähm, verbessern kann. Abgelaufene Saison in Utah sollte man absolut nicht als Maßstab nehmen für niemanden, weil ähm, da ist eine Menge auch schiefgelaufen mit dem Coach. Ähm, Habe ich auch schon mal gesagt, dass äh, diese, diese Veteranen, die er da äh, nach wie vor aufs Feld geschickt hat und ähm, zu wenig im Grunde Adjustments in Anführungsstrichen für die äh, jungen Spieler halt vorgenommen hat, sei es ein Kenter, sei es ein Alec Burke, äh, Burks, äh, Trey Burke, Gordon Hayward, Derek Ravers. Das sind ähm, Sachen, die sind schiefgelaufen und die sollte man jetzt halt, wie gesagt, nicht überbewerten. Es könnte aber gut sein, das äh, habe ich auch mal so geschrieben, dass ähm, Brad Stevenson, der Coach der Boston Celtics, der hat halt ähm, Gordon Hayward äh, auf dem College trainiert, bei der Butler University. Und wenn er sich da ähm, ein Stück weit jetzt nochmal in, Steve, äh, in äh, Hayward verliebt und ihn äh, gerne wieder trainieren wollen würde, dann äh, glaube ich, äh, wird es auch für die Jazz schwierig, ihn äh, Gordon Hayward mental, sage ich jetzt mal, in Salt Lake City zu behalten. Ähm, denn man darf ja nicht vergessen, es gibt ja ähm, jeder kann Hayward ein Angebot machen, Angenommen, die Celtics gehen hin und sagen, hey, wir bieten dir vier Jahre und du kriegst 66 Millionen oder whatever. Dann können die Jazz immer noch hingehen und sagen, alles klar, das kriegst du von uns auch und du bleibst hier. Das heißt, die matchen das Angebot. Das ist halt äh, ein Recht, das ähm, dass, äh, der, der, der Verein, bei dem Hayward gerade äh, spielt, hat. Jetzt hat man aber zum Beispiel den Fall, ähm, ein Eric Gordon von den äh, Pelicans, Hat auch mal ein äh, Angebot bekommen aus äh, Phoenix, wollte unbedingt aus New Orleans weg. hat New Orleans gesagt, nein, du warst äh, der Haupt-Trade-Chip in Chris Paul Trade, wir sehen in dir Potenzial, wir matchen das Angebot, du bleibst hier. Und seitdem ist Gordon womöglich einer der überbezahlteren Spieler, also nicht der überbezahlteste, aber schon eher einer, der überbezahlt ist, In der NBA äh, ständig verletzt, ähm, Körpersprache äh, relativ unglücklich. Und ja, das ist ähm, nicht immer, nicht immer glück, glücklich, wenn man äh, vom Spieler ein klares Zeichen bekommt, dass er weggehen will und dann das Angebot matcht. Ich weiß, dass Gordon Hayward sich wohlfühlt in Salt Lake City, allerdings weiß ich halt echt nicht, äh, dann, ähm, was es ähm, mit ihm in Anführungsstrichen machen würde, wenn halt sein alter College-Coach da anklopft. Von daher, ich glaube nach wie vor, dass sein er Utah bleibt. Ich glaube auch, dass Utah den Maximalvertrag dann matchen sollte, falls er da zustande kommt. Aber ja, ähm, müssen wir abwarten. Ich äh, weiß nicht, was das Management da für Pläne hat. Eine These. Ich glaube, das erste Mal, dass wir hier eine These äh, geschickt bekommen. Ähm, die Clippers werden nie eine Championship gewinnen. Boah. Das, das ist eine These, die ich nicht unbedingt ähm, bejahen würde, allein schon, weil, was heißt nie, ähm, im Grunde die, ähm, die Los Angeles Clippers in äh, 20 Jahren, die könnten die, <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht wer, ähm, wen sie dann sein könnten. Ich meine, ich will jetzt auch nicht anfangen, dass sie die, die neuen äh, Bulls, die neun, also die 99 90er Bulls oder die neuen 2000er Lakers werden können, das ist das wäre Best-Case-Szenario, sage ich jetzt mal. Aber klar, ich meine, wer weiß, was da passiert. Von daher, das Nie ist schon mal eine Sache, die mich an der These davon abhält, das zu bejahen. Ich würde sogar sagen, dass die, dass die Clippers, wenn sie jetzt punktuell hingehen und sich punktuell im Kader verbessern, was meine ich damit? Natürlich ähm, nochmal einen Big Man auf die Bank setzen, vielleicht auch nochmal irgendwas an, den, an der Flügelposition tun. Dann sehe ich sogar, dass da in der nächsten Saison was drin ist, weil äh, die San Antonio Spurs und die Miami Heat, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass man ähm, die auch in diesem Jahr wieder als ähm, potenzielle Final-Teilnehmer ähm, sieht oder dass viele die als potenzielle Final-Teilnehmer sehen, die werden einfach nicht jünger und es wird Irgendwann auch in San Antonio, der Punkt kommt, wo man weniger als 50 Spiele gewinnen wird, wo man halt kein Contender mehr ist. Es wird in Miami ähm, zu sehen sein, was passiert mit Chris Bosch, bleibt er? Was ist mit Dwayne Wade? Kann er überhaupt noch richtig dauerhaft abliefern? Dass LeBron bleib, äh, bleibt, das, das glaube ich jetzt einfach mal schon. Und das, von daher hat man in Miami immer ein... Äh, eine Menge Talent und äh, hat auch irgendwie diesen, diesen Contender-Status äh, inne, aber im Westen ist es halt äh, meiner Meinung nach halt so, dass äh, Oklahoma City selbstverständlich ähm, immer eine Rolle spielen wird mit äh, diesen Spielern äh, Westbrook und äh, Durant. Aber ähm, was mit Golden State beispielsweise passiert, das muss man abwarten, was mit ähm, Portland haben eine Menge Potenzial. Ich weiß nicht, ob sie das äh, irgendwann nochmal mal aufs nächste Level heben können und auch zum Contender werden können. Was passiert mit Houston? Daryl Murray, will einen weiteren All-Star fürs Team verpflichten. Kommen wir gleich auch nochmal kurz äh, drauf zu sprechen. Von daher, ähm, eine Menge Zukunftsmusik, aber ich traue den Clippers eigentlich auch schon in der nächsten Saison einen Sprung zu, auch den, den Sprung zu einem absoluten Contender zu werden. Ähm, es gibt auch die Gerüchte, dass ähm, zum Beispiel ein Paul Pierce zurück zu seinem alten Coach Doc Rivers äh, wollen würde und dafür eine empfindliche äh, Gehaltsminderung in Kauf nehmen würde. Ich finde es schwierig. Also echt, ähm, die sind im Grunde nicht mehr weit davon entfernt, ein Container zu sein. Und dann äh, mit einem Chris Paul, der immer noch, ähm, das haben wir alle gesehen, der beste Point-Guard der Liga ist, ein Black Griffin, der bei der MVP-Wahl auf Platz 3 gelandet ist, der auch bei mir Sehr viel in dieser Saison ähm, gewonnen hat an nicht an Sympathie, aber wirklich an Respekt, so weil ich einfach denke, er hat sein Spiel echt nochmal auf ein neues Level gehoben. Ja, also die These würde ich jetzt einfach mal verneinen und ähm, gucken wir mal. Ich, ich gönne es, wird den Clippers jetzt auch gerade nach dieser aktuellen ähm, Scheiße auf Deutsch da off the Court, würde ich den echt gönnen und äh, von daher. Abwarten. So, ich habe eben Paul Pierce schon angesprochen. King of Überleitung, möchte ich immer behaupten. Nächste Frage, oder der Frage, Pierce will gehen, Williams auch. Sind die Netz am Ende? Wie reagierst du als Netzfan auf die aktuellen Gerüchte? Das sind halt zwei Fragen. Ich weiß nicht, ob es von derselben Person kommt. Sind getrennt geschickt worden. Und ja. Pierce will gehen. Was heißt er will gehen? Das, hat er so nicht gesagt. Er hat gesagt, und ähm, da könnte ich jetzt mal vielleicht auch äh, den guten Herrn zitieren. Sinngemäß sagt er halt sowas wie, ähm, ich habe halt immer noch was äh, im, im Tank, also äh, ich habe im, hab immer noch äh, etwas, was ich einem Team geben kann, skilltechnisch, und ähm, vielleicht ein oder zwei Jahre Maximal, also er geht schon davon aus, dass er in den nächsten zwei Jahren Schluss ist. Und dann werde ich sehen, wo ich bin in der nächsten Saison. Und ähm, das ist kein klares Bekenntnis, das den Met netz fans äh, Mut machen sollte, muss man ganz klar sagen. Ist aber jetzt auch nicht so, dass er, dass er ganz klar sagt: ähm, Ich möchte zurück äh, zu den Thunder, ich möchte zurück äh, oder äh, ich möchte zurück äh, zu Doc Rivers, mit Doc Rivers mich vereinen von daher ob er jetzt weg will ich, ich, ich kann es mir sehr gut vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen es ist generell eine Sache die man ein ähm, paar Mal gelesen hat, halt, dass, ähm, dass äh, Pierce und Garnett auch bei den Heimspielen der Celtics das war ja auch sehr äh, melancholisch alles so ein bisschen auf die Tränenduse gedrückt ähm, wahrscheinlich mit dem Herzen wirklich noch da irgendwo in, in, in Boston sind. Das möchte ich denen gar nicht unterstellen. Gerade auch nicht nach dem durchaus auch guten Spielen, die ein Paul Pierce für die Nets gemacht hat. Aber ähm, ja, hoffen, äh, hoffnungsvolle Sprüche sehen halt anders aus oder klingen anders. Zumal ist ähm, Pierce glaube ich auch ein... kommt gebürtig aus äh, Los Angeles, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, aber ich meine wohl und von daher macht so ein ähm, macht sowas äh, mit Doc Rivers dann bei den Clippers, bei einem Contender, der auch wirklich ein Contender ist, macht vielleicht dann äh, echt Sinn. Zu Darren Williams, ja, da gab es gestern ähm, nee, nur, also, was eine Neuigkeit, aber es ist halt ähm, ein Gerücht aufgekommen bei hoopscritic.com irgendwelche anonymen Quellen, die sagen, ähm, dass äh, Williams aus äh, Brooklyn weg möchte und dass die Brooklyn Nets genauso gerne auch Williams loswerden wollen würden. Also es ist ähm, ganz komisch. Im Winter hat man noch ähm, die Houston Rockets vertröstet, als die, ähm, ich glaube, Omer Rashik und äh, Jeremy Lin angeboten haben für Darren Williams. Hat man sofort äh, den Hörer wieder aufgelegt. Und ja, das ist jetzt wahrscheinlich das Maximale, was man für einen Darren Williams noch kriegen würde. Ähm, Der Williams Marktwert, da müssen wir uns äh, nichts vormachen, der ist so niedrig wie noch nie zuvor. Der Williams hat noch, ich glaube, 63 Millionen in seinem Vertrag, drei Jahre. Bei den Leistungen, die er jetzt gebracht hat, mit der Verletzung, ich habe gestern wieder gelesen, er braucht womöglich eine, eine Knöcheloperation. Da könnte man wahrscheinlich froh sein in der aktuellen Lage, wenn man ein Paket aus Lin und äh, Aschig kriegen würde. Und deswegen glaube ich auch, dass man eher nochmal das Risiko eingehen sollte und es mit Williams äh, probieren sollte. Mach deine Operation, bereite dich vernünftig auf die Regular Season vor. Vielleicht sollten die jetzt auch zusehen, dass sie ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen mehr Identität reinbekommen. Man weiß es nicht, was jetzt mit, mit Lopez ist. Lopez ist übrigens auch irgendwie ähm, nicht untradebar, man hört sich für ihn auch Angebote an. Von daher, das sind halt so, wie ich auf die Gerüchte reagiere. Also ich finde, es ist einfach im Moment ähm, furchtbar, das Ganze zu lesen. Wir wissen nicht, was mit KG passiert. Er kann eigentlich nicht mehr. so er ist äh, In den Playoffs ist er irgendwie ähm, vor unseren Augen ein Stück weit basketballerisch gestorben. Ähm, spielt sehr, sehr wenig. Spielt auch limitiert. Ähm, verdient aber 12 Millionen. Und in der Regel lassen auch Spieler mit einem solchen... Ähm, mit einem sol solchen, wie sagt man, ähm, Stolz und äh, Ehrgefühl, wie ein KG es hat, äh, lassen die äh, 12 Millionen nicht liegen. Von daher, ist, ist es liegt eine Menge im Argen, glaube ich, auch ähm, hinter den Kulissen, weil äh, André Kirilenko weiß nicht, ob er seine Player-Option wahrnimmt. Es ist auch in den Playoffs äh, mal so gewesen, dass er in Spiel 1, glaube ich, gar nicht... Äh, ins Spiel eingewechselt worden ist, was ich ähm, schon fast für eine Beleidigung halte, muss ich ganz klar sagen, weil ein Kirilenko hat eine 10 millionen Spieleroption in äh, Minnesota verstreichen lassen, um für die Mid-Level-Exception in äh, Brooklyn zu unterschreiben. Das heißt, er verdient 7 Millionen wenig in diesem, äh, weniger in diesem Jahr. Weil er sich gesagt hat, ey, ich spiele dann für einen Contender, ich spiele in einer großen Stadt, ich habe hab da Bock drauf. Und Jetzt hört sich das schon wieder ganz anders an und ich bin der Meinung, auch durch ähm, Verletzungen und anderen Sachen, die in der Regular Season mit Kirilenko passiert sind, bin ich der Meinung, dass da ähm, ein bisschen ja, zu, äh, zu komische Entscheidungen dann gefallen sind letztendlich. Livingston's Marktwert ist auch höher als das, was die Netz ihm bieten können. Die Netz können sagen, hey... Bleibt auch noch für drei Millionen und äh, die nächsten zwei Jahre oder drei Jahre hier. Ähm, dürfte jetzt auch ziemlich schwierig sein, weil ähm, der Markt für Livingston ist äh, da. So hat er, er oder sein Agent das zumindest äh, formuliert. Und ähm, was gibt es noch? Blatch, äh, nimmt zieht seine Spieleroption nicht. Er ist den Netz zwar, zwar dankbar für die Chance, die sie ihm gegeben hat spekuliert aber dann auf mehr Geld oder eine längere Vertragslaufzeit und ansonsten, äh, ich, also wie, wie gesagt, diese ganze Williams-Sache ich, ich glaube einfach nicht, dass, dass da ein adäquater Gegenwert ähm, kommen kann da müssen wir echt realistisch bleiben und ähm, wenn das wirklich mit Houston so kommen sollte, dann äh, sollte man doch wenigstens versuchen ähm, ein Omer Aschik, bevor er bei uns auf der Bank schmollt oder in Houston, ähm, bringt glaube ich keinem was, vielleicht so ein dreiteam deal äh, irgendwie einfädeln wo man ihn dann noch äh, irgendwie für ein ja ein wichtigeren, äh, wichtigeres Piece für den Kader äh, wegbringen, äh, wegtraden kann, weil ähm, das hat meiner Meinung nach, macht das äh, keinen Sinn Und ähm, wenn Billy King Williams nicht mehr haben will, wenn Williams nicht mehr in Brooklyn spielen will, dann macht es, glaube ich, Sinn, sich zu trennen. Aber ähm, ich, ich, ich wäre da vorsichtig halt, ähm, aufgrund dessen, was man da zurückkriegen würde. Und ich bin auch nicht so der Freund, dass man, dass man direkt einen Spieler ähm, fallen lassen soll, wenn es mal nicht so läuft. Weil viele Leute vergessen jetzt auch wieder, was äh, Williams zum Beispiel im letzten Jahr in der letzten Saison, als er fit war, nach dem All-Star-Break geleistet hat. Ja, also es wird wahrscheinlich immer ein überbezahlter Spieler bleiben mit seinem Max-Contract, der diesen Contract nie rechtfertigen wird, aber ich hoffe, dass da jetzt äh, smarte Moves letztendlich bei rauskommen und äh, man nicht jetzt äh, die Zukunft mit Jeremy Lim, also es, ich, mh, bei mir dreht sich gerade einiges, also es, es, möchte ich, äh, möchte ich äh, vermeiden, so mental, zumindest mir das vorzustellen. Kommen wir vom einen Sorgen-Point-Guard in Anführungsstrichen zu einem anderen, der auch in derselben Stadt spielt. Raymond Felton soll getradet werden. Wer könnte Nachfolger bei den Knicks werden? Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, äh, ja, Phil Jackson möchte Raymond Felton traden, aber wer zum Teufel soll Raymond Felton nehmen? Raymond Felton ist einer der schlechtesten starting point Guards in der NBA. Verdient ein paar Millionen, ist jetzt nichts, was ein Salary-Cap was äh, sprengen würde, aber Raymond Felton könnte de facto im Knast landen, so, noch in diesem Sommer. Was, Warum sollte das... Also irgendeine Mannschaft ähm, wollen, diesen Point Guard von den Knicks wegzuholen und dafür auch noch etwas abzugeben. Im Grunde sehe ich das so. Wenn wirklich einer an Raymond Felton Interesse haben sollte und ich werfe jetzt mal so ein Team wie zum Beispiel die Los Angeles Lakers, Hatten teilweise über die, über die äh, Saison hinweg, hatten, hatten sie gar keinen Pointcard. So. Wenn alle Stricke reißen, und äh, das, das glaube ich einfach nicht, aber wenn sie wirklich sagen, äh, wir gehen in die Free-Agency gar nicht auf Pointcards, dann macht sowas vielleicht Sinn. Äh, ansonsten, ich, ich, ich kann mir kein Team vorstellen, die sagen, äh, bitte gib uns Raymond Felton. Was ich mir vorstellen kann, da werden mir jetzt wahrscheinlich auch viele Leute an die Gurgel springen, Ähm, vielleicht könnte man mal bei Dallas anklopfen. Weil Dallas spielen ja schon mit den Gedanken, dass man ähm, Tyson Chandler oder einen Larry Sanders mh, nach Dallas holen möchte. Also so wieder einen klassischen Defensivcenter, Rim Protector. Und äh, ich habe auch ge gelesen, dass äh, man mit Harris sehr zufrieden war. Bei den ähm bei den Mavericks und äh, Calderon ja einen äh, längeren Vertrag hat, der auch nicht gerade schlecht dotiert ist. Also vielleicht geht irgendwie etwas in diese Richtung, so nach dem Motto, hey, wir nehmen auch den, den Vertrag von Calderon, ihr kriegt mit Felten jemanden, der, wenn er nicht im Knast landet, zumindest irgendwie euch 10 Minuten gibt oder so mit Shane Larkin sich da irgendwie äh, hinter äh, Harris abwechselt. Nehmt ihn einfach nur, wir nehmen auch den, den Calderon-Vertrag auf, hier kriegt ja noch Tyson Chandler dazu, Gebt uns, weiß ich nicht, Sam Dellenberg und ähm, Calderon. Ob das realistisch ist, ich, ich weiß es nicht. Das ist einfach eines der wenigen Szenarios, der ich, denen ich noch irgendwie 0,001% Wahrscheinlichkeit äh, zusprechen würde. Anderer Fall ist natürlich Hardaway irgendwie ähm, in ein Paket mit Raymond Felton versuchen abzugeben. Weil ähm, Phil Jackson scheint Iman Shumpert ja ziemlich zu mögen. Er hat sich ja auch gegen einen Shumpert-Trade ausgesprochen. Der Deal war mit den Los Angeles Clippers für Darren Collison, war ja schon beinahe durch. Und ja, wenn man dann Hardaway wirklich abgeben wollen würde, für halt einen äh, Starting-Point-Guard, wenn man da irgendwie äh, jemanden bekommen würde, dann macht das vielleicht Sinn. Aber ich, ich, oh, ich finde es äh, sehr, sehr, sehr... Bedenklich, jedes Szenario, das, da, das ich da gerade genannt habe. Ähm, also, weiß ich nicht. Und ganz ehrlich, die Knicks können auch einfach abwarten, wenn Raymond Felton da wirklich ins, ins Gefängnis kommt, dann kann man seinen Vertrag einfach auflösen. Verschwinden vom Salary Cap über die Free Agency, irgendeinen mit ähm, fürs Minimalgehalt verpflichten. Äh, ich, ich, ich bin da völlig... Ähm, völlig überfragt und ich bin auch ein Stück weit ja, ich war ein Stück weit baff, als ich das gelesen habe. Ähm, ein Wunschspieler von vielen Nicks ist halt, das haben wir auch gestern wieder auf unserer Seite gelesen, ist halt Rajon Rondo, aber Leute, wie soll das gehen? Was soll man für Rajon Rondo abgeben? Ich, ich kann, auch da kann ich mir kein Trade-Szenario vorstellen, wo die Nicks auch nur ansatzweise den, den Gegenwert von Rondo irgendwie auf den Tisch legen können. Ähm, Auch da muss man dann äh, sehen, was da passiert. Aber ich, ich glaube, die nächste Saison für New York wird sehr, sehr, sehr schwierig. Nächste Frage. Du hast mal angedeutet, dass du bei der ähm, Defensive Play of the Year-Wahl nicht richtig einverstanden warst. Wie hättest du denn die Stimmen verteilt? Ja, ich bin noch nicht einverstanden so, so komplett. Also ich kenne die Ergebnisse jetzt gar nicht mehr so im Detail. Ich glaube... Noah wurde Erster, Hibbert wurde Zweiter, Dritter wurde, glaube ich, die Andre Jordan. Was ich von D Andre Jordan und seiner Defense äh, oder seinen, ähm, seinen Blogs halte, das habe ich ja jetzt schon so ein paar Mal in meinen äh, Artikel zu Roy Hibbert und äh, in dem Artikel zu dem, dem Blog, also dem, dem Shot-Blog, ähm, wozu ich da was geschrieben habe, für den Crunchstein-Blog, habe ich ähm, halt geschrieben. Ich bin halt der Meinung, dass äh, Andre Jordan ein überdurchschnittlicher Verteidiger ist, er ist aber kein elitärer Verteidiger, meiner Meinung nach. Das ist halt viel, ähm, hat halt da viel mit zu tun, dass er halt äh, so viele Würfe blockt und dass ein Doc Rivers hingegangen ist und hat gesagt, ey, das ist mein Defensive Player of the Year, ähm, mein Anker, mein, ja, mein Go-To-Guy in der Defense. Das hat er, glaube ich, so vor der Saison irgendwie so in, dieser, in, in diese Richtung gesagt. Beeinflusst Medien, ganz klar, da er kann, kann mir auch jeder erzählen, was, was er will, Und was die Medien außerdem beeinflusst, ist, wenn ein Joachim Noah in einem Spiel, das auf ähm, ABC, also im nationalen Fernsehen, äh, übertragen wird, für jeden zugänglich ist und da eine Monster-Performance äh, gegen die, ähm, die Heat leistet, zusammen mit Jimmy Butler, äh, wenn er Triple-Doubles auflegt. Ähm, also, das ist im Grunde, ich, ich will Noah nicht den Titel aberkennen, ich habe aber auch immer ganz klar gesagt, ey, zum All-Star-Break hatte niemand Nur als Defensive Player of the Year. Also, keiner, der irgendwie ähm, was in der NBA zu sagen hatte von Journalisten, hat gesagt, ey, Joachim Noor. Das, das gab es nicht. Da gab es eher so Leute wie, wie Andrew Bogut oder ähm, Le LeBron, André Iguodala oder äh, Paul George, die... Ähm, die abseits äh, von Roy Hibbert genannt worden sind. Serge Baka. Aber nicht Joaquin Noah. Und deswegen, also diesen, ich da, das habe ich nicht ganz verstanden, wie es in den letzten ähm, zwei Monaten der äh, Regular Season dann so krass auf Noah umgesprungen ist, sodass er mit, mit einer absoluten Dominanz diese Wahl gewinnt. Und da zweifle ich einfach an, dem, an, der, an der Objektivität oder die Fähigkeit, eine ganze Saison einzuschätzen, halt bei den stimmberechtigten äh, Journalisten. Wie ich abgestimmt hätte, ist halt Roy Hibbert, super Start, hat massiv abgebaut nach dem All-Star-Break, war aber dennoch ein anständiger Verteidiger, verhältnismäßig, weil die Pacers an sich sind einfach ein schlechteres Defensivteam geworden. Dann auch ein Roy Hibbert. Joachim Noah habe ich halt auf zwei, halt weil ich auch geflasht war, was er dann ähm, was er geleistet hat. Und dass die Bulls ähm, ich glaube, die zweitbeste Defensive dann ähm, letztendlich hatten, das soll, soll ja auch gewürdigt werden. Und dann an drei habe ich halt äh, Serge Barker, der halt für mich auch ähm, ja, der auch ein äh, Shotblocker ist, aber der dann auch im äh, Gegensatz zu Anthony Davis oder einem DeAndre Jordan wirklich den eigenen Korb noch ein bisschen besser verteidigt. Und äh, wo seine... Ähm, also seine, seine Wurf also seine Blöcke pro Spiel geben da mehr ähm, also sagen eher etwas über seine gute Defense aus als bei eben erwähnten beiden also von daher Ray Hibbert, Noah Ibaka wäre meine Wahl gewesen werden mir eine Menge Leute widersprechen aber äh, jeder hat das Recht auf eine Meinung und äh, ich, ich natürlich auch Ähm, bei welchen Teams siehst du das größte Potenzial für die nächste Saison? Was denkst du wird aus den Lakers? Ich glaube, ich laber jetzt schon wieder ziemlich viel und ausschweift über die einzelnen ähm, Fragen. Deswegen ähm, versuche ich es jetzt kurz zu machen. Größte Potenzial haben im ähm, hat im Westen meiner Meinung nach die Utah Jazz. Menge Talent im Kader. Enes Kanter, Derek Favors, Trey Burke, Alec Burks. Gordon Hayward, ich habe es ja eben schon aufgezählt, wenn man da äh, jetzt noch ähm, einen Top-5-Pick kriegen würde, wow, also das, äh, könnte man sogar irgendwie mit Glück einen äh, Jabari Parker zum Beispiel ziehen, ähm, als äh, Momone würde er sich ja sicherlich in äh, Utah wohlfühlen. Und ähm, ja, dann hat man da eine, eine Menge, Menge Talent, wie gesagt, im Kader. Äh, wenn John Stockton wirklich äh, Coach werden sollte, er ist ja im Moment sowas wie ein ähm, Favorit auf den, auf den Trainerposten, hat man mit Malone einen Big-Man-Coach, der schon seit vergangener Saison dann bei den Jazz als big -Man coach fungiert. Das ja krass, echt. Also es, Die beiden, die könnten dann so ein bisschen nochmal die, die Truppe schleifen, wenn der Hayward auch bleibt, dann um ihn vielleicht so ein bisschen die Mannschaft dann weiter rum aufbauen. Äh, sehe ich eine Menge, Menge Potenzial. Ich hoffe einfach nur, dass ähm, das Frontcourt-Duo Kanta und äh, Favors funktioniert. Denn ähm, Derek Favors dauerhaft auf der Center-Position würde ich halt ungern sehen. Ähm, daher für mich ein ziemlich... Also äh, er ist für mich ein äh, Power-Forward und ähm, ja, von daher ich, ich glaube, dass äh, Utah mit, den, mit der äh, richtigen Ergänzung jetzt noch im Kader und einer besseren Coaching-Leistungen eine Menge in Zukunft leisten kann. Nächste Saison natürlich noch nicht die Playoffs, aber dann perspektivisch gesehen kann man das schon angreifen. Im Osten habe ich ganz klar die Orlando Magic, Vucevic, Harris, Oladipo. Jetzt kann man wieder nochmal hoch, hochpicken. und gucken, was da nochmal rauskommt. Äh, ja, also ich äh, glaube, die Orlando Magic... Ich habe es ja auch dieses Jahr ähm, live im, in DC gesehen gegen die Wizards. Äh, eine ziemlich spannende Truppe, wie gesagt. Ähm, mal gucken, was man jetzt äh, noch in der Free Agency vielleicht machen kann. Ähm, ja, Also die, die Magic haben einen sehr, sehr guten Kern, meiner Meinung nach. Und die Jungs, die ich da auch vor Ort äh, habe live spielen sehen, die haben da auch äh, eine echt ansprechende Leistung gebracht. Und ich bin da so ein bisschen... Ähm, bin so ein bisschen in love hier, so, in, so, so Leute wie, wie Oladipo und Vucevic. Ähm, Gefällt mir auf jeden Fall. Dann kann man jetzt auch noch sagen, ähm, die Milwaukee Bucks haben auch jetzt ähm, eine Menge Potenzial äh, auf Verbesserung halt als, äh, als so schwaches Team. Öff. Aber letztendlich, was da rauskommt, also wenn man da vielleicht den, den Number-One-Pick kriegt, dann ähm, könnte man da definitiv mit arbeiten. Dann könnte, würde man auch wissen, was mit Larry Sanders passiert, weil für Larry Sanders würde man dann auch durchaus noch einen adäquaten Gegenwert kriegen, wenn man jetzt einen Joel Embiid beispielsweise ähm, zieht in der Draft und äh, da äh, um ihn eher ein Team aufbauen will. Dann kann man äh, Larry Sanders definitiv, glaube ich, noch vernünftig wegbekommen und ähm, ja, mit Janis Antetokounmpo hat man ja eine, noch so eine kleine Wundertüte, da weiß man nicht, wo es hingeht. Nate Walters ähm, könnte absoluter Stil der Draft gewesen sein. O.J. Mayo, vielleicht ähm, arbeitet er ein bisschen mehr im Kraftraum dann in der Offseason und ähm, kommt ein bisschen fitter zurück. Vielleicht kann Ilyasova ein bisschen mehr wieder äh, leisten und dann hat man immer noch äh, genug Salary-Cap, um sich wieder vernünftig mit Rollenspielern zu verstärken. Dann kann man gucken, ob man Brandon Knight äh, mit Brandon Knight plant oder ob man den nicht auch sogar vielleicht äh, traden möchte in seinem äh, letzten Jahr des Rookie-Vertrages. Ja, also im Osten habe ich dann eher Orlando, dann noch äh, die Bucks und im Westen sind es halt äh, die Jazz, wo ich eine Menge Potenzial auf Verbesserung sehe. Die Lakers, Naja, Kobe und Nash fressen halt so ein bisschen die Hälfte des, ähm, des Gehaltsbudgets, sag ich mal, des Salary Caps. Deswegen, man muss auf jeden Fall gut draften. Ähm, Dante Exum ist ja, ähm, also der Australier, der jetzt auch, glaube ich, bei den, bei den Combines eine relativ gute Figur gemacht hat, ist ja so ein Combo-Guard, äh, den man schon vor Monaten mit den Lakers in Verbindung gebracht hat, dass das passen könnte. Also er könnte ja dann äh, von Leuten wie Nash und Kobe irgendwie im Training lernen. Ähm, würde dann vielleicht äh, also entweder auf der 1 oder halt auf der 2 spielen, je nachdem, wer da gerade den Lakers zur Verfügung steht. Denn wenn man jetzt ähm, Pau Gasol behalten sollte, dann ähm, hat man eine relativ altes Starting Five, beziehungsweise einen sehr alten Kern, also mit Nash, Kobe und Gasol. Und die, die drei zusammen werden wohl, ähm, wenn es hochkommt, 20 Spiele zusammen machen. Und ähm, da ist natürlich Haupt, äh, Hauptgrund äh, Nash, weil ich halt äh, nicht glaube, da, dass er da nochmal ja, er noch ähm, professionell Basketball auf Dauer spielen kann. Und ähm, von daher, ich, ich, die Lakers, die kann ich ganz, ganz schwer einschätzen. Es wird jetzt alles wirklich von der Draft und von der Free Agency abhängen. Ob man an im starken Westen in die Playoffs kommen kann, glaube ich nicht. Ähm, wird man sehen. Äh, ich habe schon ganz andere Sachen von Kobe gesehen. Äh, von daher äh, mal gucken. Dann ist natürlich auch noch die Frage, wer wird neuer Coach? Kann es jetzt echt äh, so ein College-Dude äh, wie Kevin Olli sein von Yukon? Das wäre ähm, wär mal ein richtig heftiger Neustart, glaube ich. Und äh, man komplett anderer Schritt, als die, als die Medien den äh, Lakers zutrauen. Aber ähm, klar, wir haben es auch schon mal angesprochen, George Karl ist noch im Rennen. Äh, man weiß dann auch nicht, ob es vielleicht eher so jemand wie Lionel Hollands noch wird, also eher etabliertere Trainer. Wird man sehen. Ich glaube aber, die Lakers werden in, den nächsten, also in der nächsten Spielzeit äh, nicht die Playoffs erreichen. Dann, wenn Kobe in seinem letzten Vertragsjahr ist, wenn man dann seinen Top-10- Pick, den man ja in der Draft bekommen wird. Wenn man da ordentlich ähm, draftet und dann noch einen Gasol hat, ähm, der immer noch äh, produzieren kann, dann glaube ich, kann man in zwei Jahren mit entsprechend guter Leistung in der Free Agency wieder die Playoffs in Angriff nehmen. Vorletzte Frage, jetzt wo Kerr nach äh, Golden State gegangen ist, wer ist Favorit auf den Trainerposten bei den Knicks? Und da sind wieder die Knicks, ähm, ja, Derek Fischer soll angeblich Frontrunner sein, also Favorit. Äh, spielt ja jetzt gerade noch in den Conference Finals äh, gegen die Spurs. Von daher ähm, relativ lustig, dass, er so ein, also dass so jemand jetzt ähm, Favorit auf den, auf den Coaching-Posten ist. Aber ja, ähm, man muss jetzt ganz klar sagen, Mark Jackson hat halt ähm, gesagt, er würde auch einen Coach verpflichten, der die... Ähm, der halt nicht so ein Triangle-Coach ist, so sag es jetzt mal, also der seine Spielphilosophie spielen lassen möchte. Von daher ist Mark Jackson natürlich auch voll im Rennen, gerade weil Mello sich auch positiv ihm gegenüber geäußert hat, weil er ein ehemaliger Spieler der Nix ist, weil er gebürtiger New Yorker ist, auch in St. John's auf dem College gezockt hat. Ähm, ja Mark Jackson und Derek Fischer sind wohl so die äh, Top-Favoriten, aber diverse andere ehemalige Spieler von Phil Jackson was, was habe ich gelesen, Luke Walton zum Beispiel, sind halt ähm, dann auch noch äh, mögliche Kandidaten. Ähm, letztendlich weiß ich nicht, was besser wäre. Ich glaube schon, dass, äh, dass so eine Symbiose, eine positive zwischen dem Front Office und ähm, dem Coach, wenn man da eine, eine Philosophie hat und die auch teilt, dann halte ich das für keine schlechte Sache. Und ähm, mit Mark Jackson würde man dann wahrscheinlich Defense bekommen Und dann wäre wahrscheinlich ein Carmelo auch äh, sehr gewillt ähm, zu verlängern von daher, ich weiß nicht, ob das auch noch eine Rolle spielt ähm, also was die Meinung, äh, die, die Meinung von Carmelo Anthony, inwiefern die eine Rolle spielt muss man gucken also ich, ich würde mich äh, nicht wundern, wenn es letztendlich Derek Fischer oder Mark Jackson wird, weil das sind so die, ähm, die Namen, die man auch in den Gazetten in New York gerade am häufigsten liest letzte Frage für heute Glaubst du, dass OKC, wenn James Harden noch da wäre, größere Chancen auf den Titel hätte? Du machst das übrigens alleine echt super. <lacht> Dankeschön. Ähm, freut mich natürlich zu hören. Aber ob James also wenn James Harden da wäre, ob man eine größere Chance auf den Titel hätte? Ist eine gute Frage. Äh, ich glaube schon. Weil gerade im letzten Jahr hätte er natürlich geholfen, wenn Westbrook äh, ausfällt, dann ähm, hing viel von Durant ab, dann war auch äh, Sergi Ibaka noch nicht, äh, hatte offensiv halt noch ein, zwei Moves weniger, sind dann letztendlich auch verdient gegen die Grizzlies ausgeschieden. Aber äh, ah, schwierige Frage, im Grunde und da schmeiße ich jetzt wieder drei Euro ins Phasenstein, wird Basketball halt mit einem Ball gespielt und ich glaube, dass Jetzt ja schon, das Problem ist, dass ähm, 80% der Thunder-Offensive halt über ähm, Westbrook und Durant geht. Von daher kann ein James Harden neben den beiden wirklich spielen und effektiv sein? Denn will James Harden im Jahre 2014 immer noch der Sixth Man der Thunder sein oder beansprucht er dann ein, eine, eine Starterrolle? Ich glaube, dass er ja auch einen ähm, Maximalvertrag haben wollte von den Thunder und von daher perspektivisch gesehen, glaube ich, eher starten wollen äh, gewollt hätte. Ähm, von daher ein Sixth Man wie Harden kann jedes Team gebrauchen. Das sage ich einfach mal so, gerade dann auch für die Crunch-Time, eine Option mehr. Aber aus angesprochenen Gründen äh, James Harden eine defensive katastrophal ja, das haben wir im letzten Podcast thematisiert und von daher weiß ich nicht, ob letztendlich der, der James Harden, den wir heute da in Houston haben, ob er das gleiche Standing hätte als ähm, also das er jetzt hat als äh, wenn er da noch bei den, bei den Thunder von der Bank kommen würde also statistisch wäre das definitiv ähm, Tag und Nacht das muss man ganz klar sagen Abschließend dann ähm, zu sagen, äh, ich, ich glaube schon halt, dass man wenn, man, wenn er seine Rolle akzeptiert, eher bessere Chancen hat, aber ähm, ja, das ist jetzt auch ein Gedankenkonstrukt, das, äh, wie gesagt, schwierig zu beantworten ist. Super, dann habe ich euch jetzt wieder ähm, ordentlich etwas, äh, etwas erzählt, wieder über eine Stunde drüber, wollte aber die Fragen diesmal ähm, wieder ausführlich beantworten, weil ich schon denke, dass bei den, ich weiß gar nicht, zehn Fragen oder so, äh, die ihr gestellt habt, Oder neun, äh, ähm, dass da Zeit genug da äh, sein sollte, um die in aller Ausführlichkeit zu beantworten. Wie es jetzt weitergeht, ähm, klar werden äh, jetzt ab und zu nochmal ein paar neue Blog-Einträge kommen. Ich plane dann etwas äh, zu Gortat zu schreiben, dessen Saison jetzt äh, vorbei ist. Es kommt dann auch noch was zu Kyrie Irving äh, vom äh, Timo. Schöne Grüße auch nochmal an Timo. Ähm, ja. Also wie gesagt, es wird auf dem Blog werden ein paar Sachen kommen. Nächster Podcast vielleicht wieder am Mittwoch, vielleicht aber auch erst am, am Donnerstag, um wieder einen neuen Rhythmus zu etablieren. Ich habe ja, hab mir überlegt, dass ich vielleicht Montag und Donnerstag als Podcast-Tag mache, weil die, die Klicks am Samstag halt relativ gering sind. Das haben wir auch schon mal hier gesagt. Ähm, ja, von daher vielleicht erst Donnerstag. Schickt auf jeden Fall weiterhin fleißig so viele Fragen. Es hat mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut, dass, ähm, dass so viele Fragen gekommen sind, was ich auch ein Stück weit als äh, positives Feedback aufgenommen habe. Ähm, macht auf jeden Fall Spaß, äh, den Podcast für euch zu machen. Und ähm, ja, ich sag mal spätestens bis Donnerstag. Genießt die NBA-Freizeit. Ähm, macht was mit Freunden, Familie. Guckt euch vielleicht Godzilla im, im Kino an. Ich war da, habe mir den gestern angeguckt. Das ist sehr zu empfehlen. Drückt dem BVB heute Abend die Daumen, insofern ihr keine Bayern-Fans seid. Und ähm, genießt das Wochenende. Morgen dann Miami gegen äh, die Indiana Pacers. Viel Spaß dabei. Wird auf NBA.de live übertragen. Von daher, macht's gut. Euer Pascal.